Capitolul 2. Lista de plângeri Mormăind și bombănind, Moș Crăciun își consultă lista și începu să așeze la picioarele pomului ceea ce îi se comandase. Sper că nu te-am rănit, nu spre prea bine dispus." A, oh, mai lasă-mă în pace." Simt că am făcut o gafă, și cer iertare, dumneata dai cu amândouă mâinile din tot sufletul." Măcăr primi și sufletele ce dau mâinile." Ce vrei să spui?" Nimic, n-am spus nimic, vorbesc prea multe." Permitem să insist, crezi că puști nu merită cadourile dumitale?" Să le merite, pentru că sunt de recunoscători. Eu credeam că principiul lui Moș Crăciun se bazează pe ideea că nu e nevoie să-i aduci mulțumiri. Zău, și unde-i citi chestia asta? Moșul se proțăpi cu mâinile în șolduri în fața tânărului. În principiu ai dreptate, totuși o mulțumesc mic de tot acolo, nu le-ar limba. Și nici măcar un băiețel, nici măcar o fetiță... Nici vorbă, totul li se cuvine, numai pretenții sau plângeri. Nu se poate, măcar în meseria mea oamenii au de ce să facă plângeri. Te rog să mă crezi că înțeleg, uneori ajung chiar să le trimit flori în mod anonim ca să le ofer o compensație. Dumneata, cel puțin ești manierat. Încerc și eu, e o chestie de educație, dar în cazul copiilor nu e același lucru, trebuie să fii indulgent. Da, așa s-ar părea. Nu arăți prea convins, nu iubești? Nu, nu, îi ador. Ei sunt cei care. Care ce? Lui Moș Crăciun era necaz că l-a asigura pe dinainte. Prea făcuse multe mărturisiri. Cum să-ți spun eu? De vreo treizeci de ani am o senzație ciudată. O dinioară poate că puștii erau neciopliți sau grosolani, dar își păstrau încântarea, mă așteptau cu nerăbdare. Azi îi doare în cut, mă primesc cu îndrăzneală. Nu se poate! Ba, uite că se poate! Nu sunt numai blazați, sunt și răzgâiați, și nu numai răzgâiați, sunt și mofturoși, și nu numai mofturoși, sunt și insuportabili, și nu numai insuportabili, sunt și răi, și nu numai răi, sunt și cruzi." E, asta-i! Dacă ai ști ce farse urâte-mi fac!" De data asta moș Crăciun ținea să-și verse tot oful. Trebuia să spună adevărul. Uite!" Anul trecut, într-un ciorapă tărnată în fața căminului, era ascunsă o cursă de șoareci, care avea un cârlig foarte ascuțit. Bag mâna, dau să pun niște bomboane învelite în poleială și ia mă cu degetul zdrelit. Țip, sângerez în jur, îmi frec alătătorul într-o batistă, când aud niște hohote de râs și o vânzoleală îndrăcită pe culoar. Mocoșii aparșivi, mă pândeau, i-am tăiat imediat de pe lista mea. Moș Crăciun are și el fișele lui, și încă ținutele la zi, crede-mă, Acum port mănuși de protecție ca gunoiierii, și cum ajung undeva, cercetez locurile cu atenție, ca un soldat pe un câmp minat, de mâncare bună nu mă ating niciodată, ar putea fi otrăvită. Sunt eu moș, dar nu tâmpit. Ca să nu-ți mai spun de alte și alte porcării, baloane care put, rahați de câini împrăștiați pe sub pom, focul arzând pe lălaie și aprins taman când cobor eu, vătraile încinse până la alb cu care mă bat peste buci. E groaznic ce îmi povestești. Și încă nu ți-am spus tot. Moș Crăciun simțea o pornire nestăvilită de a face destăinuiri. Jignirile îndurate atâta amar de ani ieșeau la suprafață. Odată eram la New York, un oraș care pe mine mă pune la grele încercări. Nu-i chip să pufăi și tu o piparoasă, că peste tot vezi panouri cât casa cu no smoking." este tot numai înălțimea mețitoare, vârfuri ascuțite, unde e imposibil să parchezi o sanie, că -ți o ridică la cea mai mică infracțiune aia de la circulație. Un tămbălău infernal, sirene de poliție și de pompieri care-ți parg urechile, iar pe afișele publicitare numele meu băgat în toate sosurile, de către mărcile de detergent, de alimente pentru câini, de pireuri pentru bebeluși. Toate astea nu-ți prea plu inima de încântare. Într-un penthouse foarte elegant din Upper East Side, tatăl avocat în domeniul afacerilor, mama executive woman niciodată acasă, te-ai prins deschisă. Două de dace zi și noapte pentru copii, o fetiță destul de drăgălașă îmbrăcată într-o salopetă, mă așteaptă stând în fața ecranului aprins al calculatorului. Se numește Antonia, fără să-mi zică bună ziua mai ea la întrebări. Aoleu, Santa!" Ăsta-i numele meu pe englezește." Da, mult a mai trebuit. Ești în întârziere? Ai documentele?" Îi întind, puțin am surprins de aroganța ei, pachetul de acțiuni pe care mi-l ceruse. Eu sunt un tip de modă veche. Eu unul încă mai zic bună ziua. La revedere. Mulțumesc." Ea rupe fără menajamente panglica roșie care leagă foile, le întinde pe jos, degetele alergă pe tastatura calculatorului, verifică fiecare cotă. Fețișoara ei se întunecă la iuțeală. Simt că e gata să izbucnească în plâns. Îmi dă înapoi teancul. Ele înapoi! N-au nicio valoare! Niciuna dintre societățile astea nu o să crească prea curând, iar eu încă nu știu să speculez a la bez. Mi-au căzut brațele, nu voiam să cred ce aud, ea avea șapte ani, îmi ceruse o serie de valori precise, eu culesesem informații de la redacțiile jurnalelor financiare și poftim cum mi le aruncă în față. Mi-au trebuit săptămâni întregi ca să-mi revin. În ce lume trăim? Sunt indignat. Iar părinții nu sunt nici cei mai breși. sunt demnele creații ale odraslelor lor. Cum așa? Acum trei ani ajung într-o vilă de lângă Frankfurt, în Germania. Și ce văd? Un bărbat și o femeie în halate care puneau jucării în mai multe perechi de pantofiori. Nebun de furie, îi iau la rost în Hochdeutsch, dialect pe care, din păcate, de-abia îl rup. Stați, amărâților, ce faceți acolo? Dar mai intri cine ești dumneata, mi o întoarce pe un ton amenințător bărbatul. Cum îndrăznești să intri pe horn în casa mea cu țoalele astea caragioase și pe deasupra la 24 decembrie? și punem pune mâna pe vătrai. mie -mi sare buștarul. Dar tu nu citești ziarele gogomane. cine noi fi vrând să fie la ora asta? Moș Crăciun, Santa Claus! Ce? Moș Crăciun? exclamă femeia, o blondă înaltă, cu ciuful încălcit. Ca să vezi, noi crezuserăm că ai murit. În ciuda loviturii primite, am răspuns, fără să stau pe gânduri, ăla care a murit e Dumnezeu, eu sunt bine mersi. Notă Aluzie la fraza filozofului german Friedrich Nietzsche, „God ist tot, Dumnezeu este mort. Încheiat nota. M-au pipăit cu prudență de parcă aș fi fost un zombi, mi-au înfipt un deget în burtă de câteva ori, mi-au verificat dinții și bicep și... Scuzele mele, mein Herr, nu puteam ști, cu toate câte se povestesc. Credeam că i-am convins și mărinimos am exclamat. E, de data asta nu-i nimic, duceți-vă la colcare, n-o să-mi fure nimeni jobul. Deodată, un zgâmboi adorabil apare în cameră, se ghemuiește în brațele maică și pe jumătate a dormit întreabă. E un comis voiajor," zise mama. Lucrează pentru marile magazine." Eu mă bâlbui, pălesc." Hai," insistă tatăl, spune adevărul, ce firmă te-a trimis? În orice caz, bravo pentru publicitate, ai jura că e de adevăratelea." Eram distrus, la pământ." Că de bine te înțeleg," zise hoțul." Rea credința a oamenilor Felul ăsta de a respinge Însă și evidența e de necrezut Cum să mă respecte copiii Dacă părinții nu mai cred în moș Crăciun Ei ar trebui să fie un exemplu Dar au abdicat de mult De la menirea asta mi îmi spui? Dar te rog să notezi că am și eu mijloacele mele de constrângere Cum așa? Ei bine, cei care încetează prea de timpuriu Să creadă în mine Cum adică? Pe la 5 ani în loc de 16 obligatorii ce le faci? Am eu grijă să-i fac să-și muște degetele Vorbește odată, explică-te Am întotdeauna la mine în sac un ciomag Și sparg cu el metodic toate jucările de sub pom care nu vin de la mine Ce? Dar e monstruos Vrei să zici eficace? După câteva raiduri pricep și ei mesajul Și se întorc la dreapta credință E nasol, moș Crăciun care sparge jucăriile copiilor? E nasol, dar cât se poate de potrivit? Nu, că o să mă jenez." Ce șmecher și al naibiești?" O, eu mi obiectul muncii." La urma urmei, poate că ai și dumneata dreptate." Moș Crăciun oftă din nou. Și să nu ți închipui că e ceva legat de un mediu social anume. Plozii bogătașilor sunt odioși, de acord, dar nici cu ai săracilor nu-mi e rușine." Ce vrei să spui?" Într-una din zile, parchez în fața unei grădinițe de copii din centrul unui mare cartier periferic londonez." Locuințe ieftine, populația alcătuită din numeroși muncitori și imigranți. Când m-am întors de la treabă, n-am mai găsit decât urmele lăsate de tălpicele saniei. Îmi șutiseră tot, tot, până și renii care au alimentat timp de o săptămână măcelăriile din partea locului. Concluzie, ăia cu avere sunt niște hahalere, ăia fără de parale sunt niște male. Totuși, ești cam dur. Moș Crăciun voia să se destăinuiască în continuare. Sunt unele zile în care mă întreb cu adevărat de ce, da, de ce fac corvoada asta. Uite, acum un an ajung la Maracheș. Soare strălucitor, oraș magnific, un aer de -o puritate magică, îndepărtare, munții Atlas, frumusețea însăși. Aderizez pe o terasă unde își lua cea o familie. Abia coborâțem din vehiculul meu când un bărbat cu aer de patriarh se ridică și mai a la rost. Îmi pare nespus de rău, domnule, aici nu sunt agreați bărbuși. Îți dai dumneata seama, nu-i plăcea lucrul meu, dar aceeași mai semăna dacă n-aș avea barbă Nu? Te întreb! Și care e treaba asta cu bărboșii, că eu nu mai înțeleg nimic? E, noi o ușor să-i mulțumești pe toți Da, uneori simt că mă îndoiesc de toate cele Bun, dar ăsta nu e tot, timpul trece și o am treabă de făcut Vreau o mână de ajutor? Nu, nu, mă descur, mulțumesc Moș Crăciun scoase din tolbă un serviciu de masă din porțelan și două cămășuțe pentru păpuși, o cutie de pensule, un Game Boy, dar mâinile îi tremurau și fucât pe ce să scape jucăriile pe jos. Notă, Game Boy, consolă de jocuri realizată de Nintendo. Încheiat nota. Of, of, of, of, trebuie să mă calmez. Își deschie mantiaș, scoase căciula și îmbrăcat doar cu niște izmene lungi, galbene ca lămâia, cu cizmele lui de piele zgâriate și cu șosetele lungi de lână, pe care era reprezentată sărbătoarea tradițională la pona a solstițiului văzută din spate la ora 13, începu să țopăie pe loc, depărtându-și și, și apropiindu-și picioarele. Apoi făcând salturi de cangur în timp ce-și plimba degetele pe mobile, perne și pereți Extrase dintr-un buzunar secret, cusut pe o parte a tolbei sale Un mic aspirator de culoarea mărului verde înfășurat într-o husă de plastic și îl băgă în priză Ce faci?" îl întrebă hoțul Mi se pare evident, nu?" Și începu să plimbe aspiratorul prin toate unghierele încăperii Ești nebun, o să scoli toată casa!" Fii pe pace, îi fixezi surdina!" Și aspiratorul continua să toarcă, însă fără zgomot. Ce te-a apucat?" E ceva mai puternic decât mine. Când sunt cu capsa pusă, cel mai mic grăuncior de praf mă bagă în boală. Oamenii sunt așa de neglijenți." Dar nu-și cere nimeni chestia asta?" Nu, însă mă calmează." Auzi, moșule, n-ar trebui să-ți spun chestia asta, dar sindromul gospodinei nu-i un semn bun." Ce tot spui? Mai bine ajută-mă să fac curat." Hoțul, ca toți oamenii din breasla lui, se temea mai mult decât orice de zgomot și de neprevăzut. Moș Crăciune, oprește-te numai decât! Trebuie soroim!" Dar moșul, pe care îl muncea nevoia de salubritate, hăituia peste tot până și cel mai mic gunoi, anihilând care bacilea, carienii, microbi și microorganisme. Tot frecând și ștergând praful, răsturnă din nebăgare de seamă o vază de flori care se sparse cu mare zgomot. Catastrofă, cataplasmă, cataliză și capitalism!" Moș Crăciun avea obiceiul să înjure folosind termene apropiați alfabetic. Ți-am mai spus eu, matahală împiedicată, șuieră hoțul. Fiera la dracu că doar n avei nicio nevoie să mai faci pe lângă alte alea și pe fata în casă.